Ja, välkommen, säger jag. Jag ska i det här programmet tala om två olika rörelser. Och jag tror att jag kommer in på det, det absolut viktigaste delen av vår bibel. Och då handlar det om att det finns två rörelser. Det finns den rörelsen som är positiv och andlig som handlar om då det handlar att man rör sig närmare ordet. Den andra rörelsen är negativ och det handlar om då man kommer bort ifrån ordet. Dessa två rörelser är ständigt verksamhet och har varit ända från begynnelsen. Vi vet att det, det var just det som Gud hade sagt till de första människorna. Som var eh, ago i deras förblivande. Men att man då bröt ifrån det Gud hade sagt. Det var ju Guds ord som... Man hade fått mottaget i ett enda bud, men som avgjorde saken. Och det här ligger till grund det jag tänker ta upp här i det här programmet. Det ska handla om hur vi tar emot ordet. Det står i apostelgärningen man, hur man tog emot ordet med stor villighet i sina hjärtan. Men det här med ordet, det det kan vara väldigt diffust och eh, det handlar om att man har kommit bort ifrån ordet och man ser inte klart utifrån vad Gud har förmedlat i sitt ord och att inte man har tagit till sig ordet. Det är helt avgörande hur vi förhåller oss till ordet. Men först innan jag går in på det så måste vi förstå det här att eh, Ifrån begynnelsen så har ju striden stått om vad Gud har sagt. Och alltid så handlar det om i, i den hela den bibliska historien om, om om man har fört sig närmare eller avlägsnat sig ifrån ordet. Man kan säga så här att varje väckelserörelse har det handlat om att man närmar sig ordet. Åter till ordet som av Gud vi fått. Ja, åter till stigen våra fäder gått. Det handlar alltid om vår ställning till ordet. Det är så viktigt i vår tid att man tror att då det gäller väckelse exempelvis. Alltså väckelse det handlar ju om att eh, Guds ande på nytt upplivar någonting, förnyar någonting hos den enskilde och, och eh, Guds folk. Det här är eh, det som vi blir ständigt påminda i Guds ord. Hur man ska oss. Hur man ska förhålla sig till Guds ord. Jag tänker på ett ord i ordspråksboken 22 och eh, vers 28. Flytta inte ett gammalt romärke, ett sådant som dina feder har satt upp. Och då vill jag citera ett ord som vi finner i Johannes första brev. Där det står så här i första kapitlets första vers. Det som var från begynnelsen, det vi har hört och det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med egna händer tog på, det förkunnar vi om livets ord Tala vi. Vi blir alltså påminda hela tiden i skriften om hur är vårt förhållande till Guds ord? Jag bara tänker till exempel eh, det profetiska ordet. Det är väl så att eh, profeten hade till uppgift att peka på det som var ursprunget. Här kommer vi in i en, en mycket djup problematik i kristenheten. Där man har blandat upp Guds rena, klara ord med någonting annat. Man är alltså kanske bunden i en, ett traditionstänkande i det kristna leden. Men det är väl så här att eftersom man under efter apostolisk tid började ta in Någonting som var främmande för vad apostlarna undervisade om. För att under apostlarnas tid så var de väldigt angelägna att hålla fast vid ordet. Vid den lära som man hade fått av Gud. En lära som inte ska vara upplandad av människotankar utan av som har sitt ursprung i Guds uppenbarelse. Men just det här med profeter som har eh, under gångna tider och alltjämt är den som har till uppgift att peka på det ursprungliga. Det uttryck här som jag hämtade från Johannes första brev. Det som var från men eftersom detta eh, gick förlorat i efter apostolisk tid så handlar Guds verk om att återta den, det ting som apostlarna förkunnade, dess lära. Det, vi är, det, var, det var helt viktigt och avgörande för apostlarna att man höll fast vid apostlarnas lära som naturligtvis inte var deras egen lära utan som de hade mottagit av Gud. De hade fått mottaget det fullkomliga, det som var från begynnelsen som inte var förstört. Men så har det då. Det handlat om i efterapostol, alltså efterapostolisk tid att detta har fått byggts upp igen för att återvända till vad apostlarna förkunnade. Och det har tagit många, många år. Ja, vi kan se att det handlar om att vi från apostlarna verkade. Så har den ju gått då cirka två år. Och under, och under dessa två år har det handlat om att återvända åter till ursprunget. Om man nu inte hade kunnat ta emot allt. Så handlar det ju om ett, ett långsamt och tidsödande uppbyggnadsverk. Och vi har ju upplevt också speciellt här i Norden och även på andra platser i världen att detta har varit så tongivande att man ska komma tillbaka till det som var från begynnelsen. Så vill jag, ja, vill jag gå in på det här då hur Bibeln talar om hur den betonar eh, just att vi måste pröva oss inför ordet låta ordet korrigera oss och låta anden få leda oss som det, Jesus själv säger till den hela fulla sanningen att hjälpa den heliga anden som blev sänd till församlingen den handlade ju om att som Jesus själv uttrycker det att den ska leda oss till hela och fulla sanningen så det är som det två sista programmen jag har haft, det handlar om just detta. Att vad säger Guds ord sanning om vårt liv, om allting. Det som vi har att leva med här i vår tid på jorden. Och därför uppmanar Guds ord, eller Ja, vi har då alltså uttryck i Bibeln. Men det handlar om hur vi ska till exempel förbliva i Gud. Det var ju apostlarnas eh, väldigt viktiga påminnelser. Hur, och Jesus själv, den, om någon förbliver i mitt ord, att förbliva i hans ord. Hur man kan förbliva. I tron genom att ta vara på Guds ord. Ja, det finns många uttryck i Bibeln som handlar om vårt förhållande till ordet. Eh, att man håller ordet. Det är ju en, också, en viktig sida i det här sammanhanget. Håll, den som håller mina ord, säger Jesus, är den som älskar mig. Och den som älskar mig kommer också att hålla mitt ord. Hålla sig efter ditt ord säger salmisten i psalm 119 vers 9. Hålla sig efter hans ord. Så får vi också uppleva att vi blir påminna om att få äga fasthet i ordet. Eh, Paulus han brömmer korinterna att de mer och mer blir fasta i ordet och i tron. I, som det står i Kolosserbrevet andra kapitel och 5 vers. Så återigen kommer vi till psalm 119 där det står hur man kan gömma hans tal i sitt hjärta. Gömma. Psalm 119, vers 11. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta. Tänk att det är så oerhört viktigt detta. Huruvida vi förhåller oss till Guds ord. Och vi kan då läsa till exempel i vidare här i Salm 119. Där det står att hur ska en yngling bevara sin väg obesmittad? Det är en fråga då som ställs här och så kommer svaret i nästa mening. När han håller sig efter dit. Ord. Och jag söker dig av allt mitt hjärta. Låt mig inte föra vilse från dina bud. Och här kommer också ett ord där det handlar om att gömma hans tal i sitt hjärta. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Ja... <tryck> så får vi det här ordet också i det här sammanhanget om ståndaktighet. Och vi får då veta att budskapet i sändebreven, och då tänker jag på det budskap som var riktat till församlingen i Philadelphia. Och här får vi liksom uppleva att det glänser som en klenod här i skriften. Det förhållande som i församlingen hade. Eller förlåt, Finadelfia-församlingen Där Jesus säger att du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet. Och eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet ska jag ta vara på dig. Orsak och verkan. Ståndaktighet, ja. Det. Säger, om det säger Jesus att den som är ståndaktig inte änden ska bli frälst. Alltså ståndaktig i ordets ordet om tron. Och tron är den som kan övervinna världen, säger Johannes. Ja, frågan är och så vidare. Har vi hans lagkär, Det får vi också eh, bli påmind om i psalm 119. Och i eh, vers 113. Den här psalmen 119 den riktar sig speciellt om ordet och vårt förhållande till ordet. Jag har redan läst upp några verser från psalm 119. Vi får veta också i den salmen att salmisten han har det förhållande till ordet att han begrundar det. Jag har läst tidigare här eller påminnt om hur man kan hålla Guds ord, hur man kan förbliva Guds ord, hur man kan gömma hans ord i sitt hjärta, hur man kan vara ståndaktig i ordet, hur man... Jag har din lag kär. Hur man också kan få uppleva att man begrundar hans ord. Det handlar om ett varmt och intensivt förhållande till ordet. Och vi får också, förutom de här orden jag har nämnt, så finns det också det här ordet, hur man kan bevaras i ordet. Eh, Paulus han kämpade tappert och under hela sitt jordlivs vandring som, som ett Guds barn. Så bevarades han i tron. Jag har bevarat tron säger han när han deklarerar för Timoteus att nu är, snart så ska han bryta upp. Jag har bevarat tron. Tänk hur tragiskt det är när människor har tappat bort Guds ord. Eller förlorat. Ja man har tappat bort sanningen som det heter. Men Paulus säger triumferande. Jag har bevarat tron. Sen har vi det här oerhört, jag var inne på nyss här med det profetiska ordet, hur viktigt det är att vara på. Vi talar ju ofta då gäller lydnaden för guds ord om orsak och verkan. Ja, en profet har till uppgift att påminna och peka på ordet, återföra till ordet arbeta för att vaka över att ordet blir befäst bland de eh, Guds barn. Men nej, vi får veta här i sista kapitlet i Uppenbarelseboken hur viktigt det är med det profetiska ordet. Och det står så här då i 19 versen. Om någon tar bort något från det ord som står i denna Profesias bok så ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden om vilken är skrivet i denna bok. Ja, då det handlar om vårt jordeliv så avgörs faktiskt vår utgång. Eller vi kan nämna när det handlar om, om vandring att den får ett, ett positivt slut. I det att vi följer Paulus exempel att vi behöver bevarat tron. För att bevara tron så handlar det om att hur man vårdar om ordet. Och jag har nu upp, läst upp här. Jag kan påminna igen här just vad Guds ord påminner om i vårt förhållande till ordet. Där det handlar, som jag redan har nämnt här, då, men upprepar det igen, hur vi ska förbliva i ordet, hur vi ska hålla ordet, hur vi ska vara fasta i ordet, hur vi ska gömma ordet i vårt hjärta, hur vi ska ha ståndattighet i ordet. Hur vi kan ha Guds lag kär. Hur vi kan befästas i ordet. Hur vi kan begrunda ordet. Hur vi kan bevara ordet. Och hur vi kan ta vara på ordet. Jag citerar ju också här från ordspråksboken. Och jag tycker det talas i tydliga språk att det, För oss är det en ständig kamp att bevara ordet, att bevara det som var från begynnelsen. Ja, därför citerar jag återigen ordet från orsaksboken 22, vers 28. Flytta inte ett gammalt råmärke, ett sådant som dina fäder har satt upp. Det kännetecknar ju apostlarna att de var trogna Guds uppenbarelse. Att de förmedlade på det sättet som den heliga ande uppenbarade för dem. För här är det väldigt viktigt att vi förstår kampen. Då ska vi läsa no eh, några ord ifrån andra Korinther brevet, Där Paulus står förklara för korinterna vilken kamp det är att man inte beblandar sig med någonting som står i strid med ordet. Det kan se bra ut, det kan vara fedenärda meningar, det kan vara religiösa äh, ting som man har, äh, som, äh, har liksom äh, Besmittat sinnet så att man har inte eh, det här sinnet rent och klart i förhållande till ordet. Och det är det som Paulus nu eh, liksom talar så varnande till Korintherförsamlingen. Och det står då i andra Korintherbrevet 11 från vers 2. Ty jag för er, så som Gud nit älskar. Och jag har trolovat Eder med Kristus och ingen annan för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Men jag fruktar att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva så skulle det äventyrs också era sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Och så följer nästa vers så här. Om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, predikat, eller om ni är en annan ande än den ni förut har undfått eller ett annat slags evangelium än den ni förut har mottaget så fördrag ni ju sådant allt för väl. Han varnar här för fördragsamhet mot det som strider emot det som han hade undervisat om. Som han hade trolåvat om med ordet Kristus. Och därför så får vi också veta. I eh, föregående kapitel. Vers, kap, alltså kapitel 10. Där vi får lära känna. Genom den verksamhet som Paulus stod uppe i. Den strid och den kamp han utförde. Och den lyder ju så här. Våra stridsvapen är en nämligen inte av kötslig art. Det är ju tvärtom som igen för Gud att vi kunna bryta ner festen. Ja vi bryter ner tankebyggnader och alla slags höga bolverk. Som uppresas mot kunskapen om Gud- och vi tar alla slags tankefunder till fånga och lägger dem under Kristi lydnad. Och när lydnaden fullt har kommit till välde bland er, då är vi redo att nätsa all olydnad. Och jag ska till sist citera ett ord ifrån Romabrevet. Det sista kapitlet i Romabrevet. Jag har begrundat det här och jag har liksom också va, tänkt vad menar aposteln Paulus då han skriver till romarna i det här som vi finner i eh, kapitel 16. Och det står det så här från 19, den 19: versen och vi läser även vers 20. Eder lydnad är ju känt av alla. Över är det glädjer jag mig därför. Men jag skulle önska att ni vore en visa frågan om det goda och menlösa i frågan om det onda. Och så kommer vers 20. Och fridens Gud ska snart låta Satan bli krossad under edra fötter. Jag vet att jag i tidigare program har påmint om det här ordet vid ett flertal tillfällen. Men jag finner det så viktigt att liksom verkligen att vi har grepp om vad detta menas med. Att fridens gud snart skulle låta Satan bli krossad under deras fötter. Vad handlar det om? Det handlar om att det Paulus undervisade om i proportion till det som åtlyddes så var djävulens makt krossad. Det vill säga det ord, det lydnaden för ordet som blev befäst och personifierat i deras liv. Där var djävulens makt krossad. Guds ord behåller seger. Det går alltid segrande och har alltid gjort det. Och vi kan uppleva verkligen att när Jesus frästas av djävulen så var det det som kännetecknade hans svar just att stå fast vid orden, det står skrivet, punkt och slut ingen diskussion mer det står skrivet och djävulen fick backa det får han också göra här med tanke på vad han skriver då att fridens Gud skulle snart låta Satan krossad under deras fötter det var inte helt och fullt nu så för att det är ju så att där lydnaden för ordet är upprättad. Där är djävulens makt krossad. Ta fasta på detta och det är min hjärtas bön att ordet ska bli för befäst och svar och en att äger en tro som övervinner världen. Gud välsigna dig och vi kommer återigen att höras i Maranatas eh kanal